Speranța, de André Malraux, volumul al doilea. Pista 1 Partea a doua. Mansan Capitolul 1. A fi și a făptui. Sub capitolul 1. Gloata nebunită care fugise din Toledo, milițienii fără pușcă de pe tag, rămășițele batalioanelor țărănești din Estramadura, năpădeau gara din Aranjuez. Ca frunzele prinse în vârtej, zdrențuite apoi de vânt, grupuri sosite în goană se răspândeau prin parcul de castan, plin încă de trandafirii roșii, sau umblau de colo-colo ca niște nebuni în grădina lor, prin aleile cu platani imperiali. Rămășițele miliților cu nume istorice, invincibilii, vulturii roșii, vulturii libertății, umlau în neștire pe covărul de flori căzute, la fel de gros ca al frunzelor veștede. Bălăbănindu-și mâinile, târându de țavă puștile ca pe niște câini, ei se opreau să asculte tunul apropiindu-se de cealaltă parte a râului. Printre loviturile care răzbeau din pământ, înăbușite de statul gros al florilor de castan putrezite, s-auzau un clopot vechi. O biserică acum?" întrebă Manuel. Parcă ar fi mai curând un clopot de grădinar," a răspuns el Lopez. Vine dinspre gară." Un concert de clopote și de clopoței... Desonerii de bicicletă, de claxone de mașină și chiar de tigăi, însoțea acum vechiul clopot. Epavele visului revoluționar, săbii, pături vărgate, draperii, puști de vânătoare, chiar și ultimele părării mexicane, se întorceau din fundul parcului către tamtamul acesta care aduna triburile. Și când te gândești că jumătate pe puțin, sunt curajoși," spuse Manuel. Sucitule," spuse Lopez, să vezi și să nu crezi." Nu o sfârma niciun gust. De-a lungul parcului, busturile celebre de ghips, învăluite într-o lumină trandafirie prin reflectarea olanelor vechi, erau neatinse pe sub platanii de basm. Manuel nu le privea. învârtindu se ca o cușcă uriașă adusă din America, de către principi, pentru grădina lor din Aranjuez, carnavalul se rostogolea spre gară, pe sub arcadele de cărămidă, în lumina trandafirie a perspectivelor regale. Pe măsură ce Manuel și Lopez se întreptau și ei spre clopot, un cuvânt devenea precis. Locomotivă. Orice ar fi, numai să nu se ducă la Madrid, își spuse Manuel. Nu era deloc greu să-și închipuie sosirea a zece mii de oameni demoralizați, pradă zvonurilor celor mai de necrezut, imediat după cucerirea orașului Toledo, în timp ce Madridul se organiza cu disperare. Se aflau acum foarte aproape de gară. Drid, Madrid, Drid, Drid. Depretutind în scrâșnetul glasurilor ca un țărit turbat de greieri. Fiindcă au șters-o, vor povesti că maorii sunt invincibili," spuse Lopez, ca să justifice fuga. Bineînțeles că maorii trebuie să aibă un armament superior și așa mai departe." Au șters-o pentru că nu-i comanda nimeni. Înainte luptau la fel de bine ca și noi." Manuel se gândea la barca, la Ramos, la tovarășii lui din trenul blindat, la cei de pe tag. Și la un sindicalist bătrân, port drapel la o manifestație câțiva ani mai înainte. Manifestația oprită de forțe uriașe de poliție obținuse dreptul să-și continue înaintarea cu condiția să înfășoare steagurile. Îmfășurați steagurile, strigaseră responsabilii. Glasul lui Manuel era foarte puternic. Pe când repeta strigătul, bătrânul îl privise fără să scoată un cuvânt, iar chipul lui parcă ar fi spus: Da, dacă trebuie, dar cu cât mai încet, cu atât mai bine. Mai e încă de învățat, băiete, încât nu-l Nu întotdeauna greșeau aceiași. Legătura dintre Emanuel și proletariat era alcătuită din prea multe amintiri și prea mult devotament pentru ca vreo nebunie să o poată distruge, fie ea chiar atât de gravă ca aceasta. Greu nu e să fii alături de prietenii tăi când au dreptate, spuse el, ci când nu au dreptate. N-ai decât să încerci. Un bărbos, semănând cu negusul, văzut într-o oglindă care alungește, se urcăsă pe capota unei limuzine în fața intrării de la gară. Interiorul, culoarele, sările de așteptare, arhipline. Pe perioane e imposibil să mai încapă un copil. Și deasupra, arborii uriași din piață. Care știe să conducă o locomotivă?" răcnea bărbosul. Există tren, există locomotivă, există tot." Brusc se făcu niște. Toți așteptau pe salvator. Dau drumul, dau drumul. Ce? Dau drumul. Nevăzutul care vorbea, împins, adus în mijlocul uralelor entuziaste, ajunse pe capota mașinii. Dau drumul. Eu știu să dau drumul. Era un personaj pipernicit și blând, cu ochelari, puțin cam chel. Vă previn să știți. Cu prudență pot să o conduc. Entuziasmul scăzu. Manuel și Lopez, pas cu pas, se apropiau de mașină. Da, să încetinești, înceținești, știi?" strigă o voce. Cred că da." Băieți, vom sări din mers." Manuel a ajuns pe capota arablei. Dar răniții?" strigă el. Vor sări?" Mulți încercau să se cațere pe umerii celorlalți. Ce voia? Să înainteze spre Madrid sau ce?" Iarăși un ofițer." Tovarăș, atenție!" Sunt în......" Nu mai era auzit. Din toate părțile, exclamațiile îi întrerupeau cuvintele. El ridica ambele brațe, obținut trei secunde de tăcere, putu să strige. Sunt inginer. Vă spun, nu veți putea stăpâni locomotiva." E fostul comandant al motorizatei." S-a auzit rămurmure prin mulțime. Condu tu." Nu știu să conduc, dar știu ce înseamnă o locomotivă pe care nu o stăpânești." Cei care pleacă și-au răspunderea murții a două mii de tovarăși și răniții? Din nefericire, mecanicul benevol nu inspira încredere. Atunci cum rămâne? strigau prin mulțime. Propune, zi ceva, să mergem pe jos și dacă ni se taie drumul. E adevărat că naval Carnero a căzut? Oare să rămânem aici? urlă Manuel. Mulțimea se foi cu o furie posomorâtă istovită. Vreo sută de mâini se ridicară, se frământară ca frunzele spulvărate de vânt deasupra lor, apoi se cufundară în învălmășala trupurilor. De două zile nu mai avem de... ne pomenim cu maurii." Manul știa că nu există intendență. Cine o să ne da de haleală?" Eu." Cine ne va da paturi?" Eu." Începea să semene cu un stăvilar, dar nu era sigur că valurile nu vor fi mai puternice." E mai ușor să-i bați pe mauri decât să ajungi la Madrid cu un ten care o ia razna," strigă el. Mâinile din nou se ridicarea din mulțime strânse. Erau pumni, nu pentru salut. Într-un sfert de oră ne împușcă," spuse cu glas căzul Lopez, care se suise și el pe capota mașinii. Nu-mi pasă numai să nu pună piciorul în Madrid," își amintea de Heirich. Orice situație are cel puțin un element pozitiv. Trebuie găsit și acționat în acest sens." Început să urle din nou. Partidul comunist a dat cuvânt de ordine să fie respectată disciplina absolută față de autoritățile militare. Comuniști, ridicați mâinile! Nu se zoreau să se arate. Manuel își dăduse seama că mecanicul scund și chel de lângă el purta insigna în formă de sta a partidului. Unde ți-e pușca?" întrebă el. Un comunist nu-și părăsește niciodată pușca." Celălalt îl privi și spuse fără ironie. Ba da, aveți bine!" Atunci se exclude singur din partid. Dă-mi insigna. Poftim, frate, nu zbiera așa. Uite-o, ce dracu vrei să faci cu ea? Șapte sau opt insigne aruncate din mulțime căzură pe capota mașinii cu un sunet jalnic stins. În cinci minute ne trezim cu glanțe în mutră, spuse Lopez. Moralul e prea scăzut. Manuel început din nou să strige cu glas tare, dar foarte rar, ca să fie sigur că-i auzit. Am ridicat armele împotriva fascismului. Știam cu toții că putem muri. Dacă am fi fost uciși la Somosiera, mi s-ar fi părut normal. De ce e altfel acum? Pentru că e dezordine. Partidul și guvernul au spus. În primul rând disciplina militară. Suntem aici doi comandanți. Ne luăm răspunderea. Dezordinea s-a terminat. Astă seară veți mânca. Nu veți dormi afară. Aveți arme și muniții. Am fost învingător la Somosiera. Vom fi și aici. Să luptăm la fel. asta e tot. Râul e ușor de apărat și tancurile nu pot trece. Avioanele? Strigarea vreo 10 glasuri. Tranșeie, mâine dimineață. Adăpostru subterane înăuntru și vom folosi coastele dealului. Nu-i vorba să luptăm la Madrid, la Barcelona sau la Polul Nord. Nici să acceptăm victoria lui Franco cu spaima noase pe 20 de ani la cheremul unui denunț al curvei vecinei sau popii. Amintiți-vă de asturii. Noua noastră aviație va fi gata în câteva zile. Toată țara e cu noi. Țara suntem noi." Trebuie să rezistăm, să rezistăm aici, nu altundeva. Să nu ducem la Madeid o armată de golani și să rămânem alături de răniții noștri. Ajunge! Tot vă mai înșală? striga un glas ce părea că vine din frunzele putrede. Cine vă? Mai întâi arată-te la față. Cel ce striga se nu se mișcă. Manuel știa că pentru spaniol are importanța angajamentul personal. Nu există vă! Suntem noi doi care ne aflăm aici, care suntem luptători din prima zi, care ne luăm răspunderea. Vă spun, veți dormi, veți mânca. Știți că vă vorbește un tovarăș. Eram împreună la 18 iulie. Sunteți demoralizați, prost înarmați, n-ați mâncat. Dar printre voi sunt unii care atacau tunurile cu automobile, montani cu un berbece, pe fașciști din Triana cu cuțite, pe cei din Cordova cu praștii. Ia spuneți băieți, le-ați făcut pe toate pentru ca să dați acum bir cu fugiții? ca între bărbați vă mărturisesc. Cu toată gărăgia voastră, eu am încredere în voi. Dacă mâine n-aveți ce vă făgăduiesc, împușcați-mă. Până atunci faceți ce vă spun. Dă-ne adresa. Aranhuiesc nu e mare și n-am escortă. Să spună... Destul. Mă angajez să vă organizez. Voi vă angajați să apărați Republica. Cine e de acord? Pe sub de frunze vește de până în vârful platanilor, mulțimea se regăna ca și cum și a fi căutat drum. Pe sub mâinile înălțate, cu degetele desfăcute, capetele plecate pendulau de la dreapta la stânga, săltându-și într-un dans sălbatic. Lopez descoperea că autoritatea unui orator nu are preț decât prin ceea ce stă la temelia ei. Când Manuel spusese, am încredere în voi, tot simțiseră că era adevărat și începuseră a alege pe cei mai buni dintre ei. Toți îl simțeau hotărât să ajute și mulți îl știau bun organizator. Comuniști, apropiați-vă de camion la dreapta. Nu aveți mai multe drepturi decât ceilalți, dar aveți mai multe datorii. Așa. Voluntarii, așezați-vă la stânga. Să zăpăm tranșeile chiar acum, strigă un glas în hărmălaie. Te vei duce la tranșei cât îți vor spune responsabilii. Acum voiau cu toții să fie de folos. Se împingeau și se repezau ca să respecte ordinea, tot așa cum voi să se repeadă în tren. Responsabil de miliții sau de partide, goliți să la de așteptare și ocupați-o. Vă voi da instrucțiuni pentru a lua paturile și hrana. Ceilalți tovarăși, rămâneți aici. Fiecare își va lua salteaua de paie sau patul. Sări de pe rablă urmat de lopez. În cinci minute, iar o luăm de la capăt? Îl întreba acesta. Nu, trebuie să aibă ceva de făcut până se culcă. O să meargă. Rămâi aici. Ce dracu am să fac? Lopez nu prea avea iluzii asupra calităților lui de șef. Pune-i să se numere. Are un rost, deoarece trebuie să-i culc. Fiecare responsabil să-și adune băieții din miliția sau din organizația sa și să-și dea cifra lor. Se vor regrupa și astfel voi avea un regaz de o oră. Sunt cel puțin 1500 de iși. Bun, haidem." Lopez era nepriceput, dar avea curaj și bunăvoință. Manuel, trăntit pe un pupitru în chilia starețului unei mănăstiri, privea năuc busurile de gips din parc, lucind ușor în noaptea de grădină persană. Lopez propunea ca busturile să fie duse la Madrid și să fie înlocuite după victorie cu animale semnificative. Manuel însă nu l-a asculta. După ce îl părăsise pe Lopez, se dusese în grabă la Comitetul Frontului Popular. Acolo găsise câțiva descurcăreți care cunoșteau bine orașul. Ei descoperiseră mănăstirea asta, adunaseră 600 de saltele de paie, pături sau mindire. Fetițele de la Orferinat, câte două în pat, ne furnizaseră jumătate din așternut. Cu se s-a adus tot ce rămăsese disponibil în mănăstiri, ca zărmi sau de la corpul de gardă. Pentru ceilalți, paie și pături. Întoiul activității sale, sosise o delegație a lasă de soldați pentru legăturile dintre ei și comandament. Acum toți aveau un culcuș. Era ora zece. Manuel țintuit o oră și un sfert la telefon, obținuse de la Partidul Comuniști, de la Corpul al Cincilea și de la Ministerul de Război promisiunea unei aprovizionări pentru trei zile. În timpul acesta, el va organiza intendența, dar camionele nu vor ajunge decât în zori. Unele, totuși, plecaseră, Exact cu ce să hrănești 200 de oameni? Manuel anunțase că masa va fi gata la ora 11. Aștepta de asemenea din partea Corpului al Cincilea Soldați destul de instruiți ca să fie instructori sau să formeze baza noului regiment. Cineva bătu în ușă. Era delegația care se întorcea. Cei? Spuse Manuel, înconjurat de un nim de sfinte fecioare și de inimele lui Isus. Iar nu-i ceva în regulă? Nu, ba din potrivă. Iată, tu și tovarășul tău nu sunteți militari, deși sunteți comandanți. Asta se vede. o pe de altă parte, ne place mai mult așa. Ai spus lucrurilor pe nume. Că n-am făcut tot ce am făcut până acum ca să sfârșim așa. Ce-ați făgăduit, v-a de cuvânt până acum. Știm bine că nu era ușor. Atunci noi, delegația și băieții, am chipzuit și noi. Înțelegeți? Am socotit că în problema trenului, de exemplu, aveai dreptate. Delegatul era un tâmplar cu mustățile cărunte lăsate în jos. În fundul parcului, privighetorile celebre cântau cu vocea lor gravă. Și atunci uite... Ne-am zis că dacă am face un control pentru apărarea gării, întâlnirea de azi n-ar mai risca să se repete. Oamenii, îi avem. Atunci am venit să-ți propunem controlul. În dreptul celui care vorbea, cei trei tovarăși ai lui în salopetă, drepți pe fundalul alb al chiliei. Unul în față, trei la spate. Odinioară, delegațiile muncitoriști erau formate astfel. Conștiința pe care aveau oamenii aceștia, că reprezintă vieți, slăbiciuni și responsabilități, Că reprezintă pe ai lor în fața unui adal lor, era atât de evidentă încât revoluția, în sensul ei cel mai simplu și mai profund, intrase odată cu ei. Revoluția, pentru cel care vorbea, însemna dreptul de a vorbi astfel. Manuel îl îmbrățișe spaniolește și nu spuse o vorbă. Pentru întâia oară se afla în fața unei fraternități care lua forma acțiunii. Acum la masă, spuse el. Toți coborâne împreună. După cum nădăjduise Manuel, în dormitoarele și sălile boltite, sub statuile albastru deschis și auriu ale sfinților rămași acolo, staguri roșii atârnate de lâncile sfinților războinici, oamenii slăiți de puteri, dormeau un somn de război. Cine vrea să mănânce?" întrebă Manuel nu prea tare. A răspunsul fu unui grup istovit. Nu vor fi dehrănit nici o sută de oameni. Camioanele din Madrid vor fi îndestulătoare." Cizmele lui călcau pe ele într-o rezonanță de biserică. Îi era rușine și avea chef să glumescă. Când se termină masa, plecă înapoi la Comitetul Frontului Popular. Trebuia să organizeze noaptea asta armurăria, să găsească săpun, să numească încă din zori noile cadre. Ce caragios să faci războiul și cu săpun? În întuneric nu vedea arborii, dar simțea foarte sus deasupra lui puzderia de frunze pe care le smulgea acum vântul de noapte. Dinspre grădinile de trandafiri venea o mireasmă ușoară, ascunsă de mirosul amar al merișorilor și platanilor, purtată parcă de gongul înăbușit altunului, departe partea cealaltă a râului. Camioanele nu mai soseau. Cei de la comitet vecheau și ei. Când Manuel se întoarse, fu oprit la intrarea mănăstirii. Ce naiba faceți aici?" întrebă el după ce le recunosc cură. Pichetul de gardă!" Câte atacuri prin surprindere reuși să răfașciști în absența pichetelor. În licărul slab venind din mănăstire, Manuel privea țevile puștilor deasupra mantalelor nedeslușite. Prima gardă spontană în războiul din Spania...